Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 23. adásában Megtalálhatóak vagyunk Youtube-on, Spotify-on, Apple podcast -en. Egy csomó applikáción Írhattok nekünk e-mailt a 01podcast.gmail.com-ra Természetesen ez végig betűvel van Vagy csatlakozhattok a Discord-szerverünkhöz A mai adásban a kalandozók eszköze... A kalandozók eszközeiről fogunk beszélgetni És itt van velünk mitei Mezo. Márk Sziasztok és Szechi is oj oj de de köszönés volt ezt ezt sokáig górakoztál rajta aha hát a előző youtube videó alapján amit néztem egyből ez jutott a oj majd hajnit in init init in in. majd ezt a videót linkelnünk kell hogy értsék a kedves hallgatók hogy miről beszélünk na jó srácok karantozók eszközei szerintem csapjunk bele mert ez elég hosszú a leghosszabb epizód valaha lesz, nagyjából. Ezt uh, majd... ne ki, mert akkor ez lesz a legrövidebb. Vagy pont, vaj, ez a pont ez a célod? Vagy pont ez a célom, basszos, most lejinkszelted. Sziasztok! Jó... <laughs> Cut the spell. fel. Jó, srácok, uh, mik azok az eszközök vagy tárgyak, amik must have, tehát hogy kötelező, hogy ott legyen egy kalandozónál, és nálad mi szokott lenni, ami, amit te mindig nagyon fontosnak tartasz. Lehet, hogy soha nem használtad még, de nagyon fontosnak tartasz. Ez mind? Egy kulacs bor, ez abszolút. Az muszáj. Igen, vagy egy rossz bor. Egy, egy üveg rossz üveg bor. a... Mi? A kötél, nem? Az lábkendőr kötél, az, az a masszebb. Így van, plusz... Mi az? Fákja. Ja fáj is ja, Meg Nálunk még és acél. Visszatérő elem volt még a mászóvas, amit nem tudott senki, hogy pontosan hogy kell elképzelni, de van nálunk. <gül> hát ez a vasocska, nem? <gül> ja, mindenkinek más volt a elképzelés, hogy pontosan mi. de van Két, nálunk ja. vas. Két koncepció az volt. Ez egyértelműen egy egyértelműen ilyen háromágú ilyen horog, nem? Én azt van akinek ilyen izé, fém, ág, fém kesztyű volt a mászóval De mondjuk az is logikus valamennyire És ugye beakasztod a kövek közé Van akinek csak egy izé volt, körülbelül egy Hogy hívják azt a... Egy vas szög, meg egy kalapács, körülbelül a mászó Ugye azt ugye be... ugye... Via Ferrata yeah. <tose> Edition <tose> Egy mászó, ja ez a barbárnak az volt a mászó Ola... Hát nem jöttem, a barbár. A kasztja azt mászik. <gül> Oké. Okay. Fájki, mindig, mindig kell. Mindig kell, kell pipa és... is, pipa dohány. Ja. Az mindig kell. Három napi száraz élelem, vagy micsoda? Mm. Itt mindig meg megszabadottak a mester. És mi az pontosan? Hát három napi száraszkaja. De mi? Szárított hús. Nem, Nem, basz. Nem, Nem basz. basz. Nem basz. A kétszer sült hús? A kétszer sült, amit anyád adott miután... <gül> Tegnap. Valódi vadállat. Egyébként nyilván az az mindenre jó, a, amit említettünk a pálinka bor, hogyha esetleg valami pánik történik, akkor le tudjál nyugodni, esetleg valakiből ki szeretné szedni valamit, és akkor adsz neki egy kortyot, vagy esetleg tüzet kérd és akkor a pálinka egy kis gyújtóanyagnak, ja. az mindenre jó, Ó, hát. ez, ez nem játszunk, hogy pálinka gyújtóanyagnak. anyagnak. hű fedítés, külsőleg, belsőleg, Igen, ez fontosok. De mondha ha gyújtogatás, akkor az olaj az mindig jól szokott jönni, legalábbis egy csomó rendszerben az ilyen tűz szabályok, azok tök jól működnek ki felgyújtogatni dolgokat. De, és ez mindig van nálad. Én általában, hogyha a karaktert hozok, akkor így vagy, úgy, de beszerzek egy adag olajat. Meg ide hmm. utána otthoni játékos csapatnál is szokásával vált, hogy egy játékos mindig fel volt olajjal, hogy lehessen robbangatni, meg kilományod <gül> valamiért. <gül> pontos, pontos. Ja, és egy, egy vízhatlan táska, az, az, a font, az a legfontosabb. Hát jó, és mondjuk sátor, érzi? Az De, az, az, az, mi az is, az sem, meg az üst sem, meg ilyenek. Táján csak bemesél majd. Tényleg, bogrács. Ja. Táán csak lesz majd valami vadász lesz, ami alá befekhetünk, tudom. Nem kell sátor. Sima akkor közben. Kardjukon csinálnak kebabot. a ja. Vagy meg tud, azért, a tűzifal sivatagban meg hasonló Hát de figyelj, hogyha érted a tűzifát magadtól nem cipesz a <coughs> vasát. Hát szóval... egy azért, erdőben nem, de érted, egy külsivatagban mondjuk ahol lófaszám nő. Igen, de azt inkább a, a lóra vagy a tevére vagy ilyesőre pakolod fel, nem a táskádban van, nem? Azért viszünk varázshasználokat, hogy megoldják ezeket a problémákat. <gül> nice. Megérhetem a szagrom a papot, és akkor kész, felrobban, és akkor már is van tűz. Ez egy pap, lesz olyan, lesz víz, lesz tűz. Én azért tartok mindig magamnál krétát, vagy valami rajz eszközt, amúgy, ami, mint a vegyünk, vagy akárhol megérölni dolgokat, szerintem az tök fontos lehet, hogy ne tévedjünk el, stb. ilyesmi. mi. meg, nem mindig van a iránytűje valakinek. Egy térkép, sem állt általában azt Mostani yeah. karakteremnél egyébként ez és szokott lenni, vagy ő, nem, nem szokott lenni, van nála. Ö, fiolák, meg mm -hmm. ez mondjuk szerintem tök jó bármilyen alkimista, alkimista karakternek belegyűjtem. Én fél véreket, meg anyagokat, meg hajadékokat, szörnyvéreket egyrészt, másrészt meg ilyen varázslósan pedig bergamenek, meg tol yeah. Yeah. dolgokat, meg csak úgy hamisítani bármit. Meg piperet. Hm. Az nagyon fontos Pipere, Persze túl kész lett. Legyen, legyen, legyen. Ez, ez benne nagy ma... nyomot hagyott, úgy látom Igen, igen, nagyon, nagyon rossz Na, De mondjuk, mondjuk fenőkő. fenőkő igen, meg csomó olyan Valami teljesen a karakter Miatt kell, hogy rajta legyen valami Nálam mindig volt zsebóra Ha mérnökkel voltam Há, mert, ahogy ne lenne egy zsebóra? Ezt tök jó. Abszolvűen vagy... hegesztőpisztoly. Azaz, azaz, még rajzok, vagy valami ceruza, Ez A... A... Ezt megúspan, remélem. Igen, jó, mert... jó csipó hegesztőpisztoly. Arra is van, A -a azért is van varázs, aztán kell Tényleg. Csak azért találni, ta, uh, tartani egy varázslót, hogy hegesszen. és <gül> most miért találnák fel a forrasztópákát, ha amúgy van egy Ez van, ennyi. Izének mindig lennie kellett... Uh, hát mi a ő? Bilincs. Bilincs az jó volt, ha olyan karakter volt, aki miért lehetett. Azért is hoztam bilincset, szerintem felírtam, hogy van nálam bár. Baszorka ennek. Nem. Mi? Hát igen. Majd... <gül> <gül> A motorgáidnak, majd Ok Az ezért Bounty Hunter-emnél is szokott Na ez egyikébos. Meg Szeg Szeg? Na, mi? Szeg ez, a. nem is tudom kinek volt az olyan beteg bosszmester karakter és akkor egy szeggel szedte ki a Goblinból a, az információt okay. Szeget találunk <laughs> Hát megízé. Én. Olyan karaktereknek, akiknek meg jobb nem, mond, nem mutatni, hogy kik Meg ilyen álca dolgok De mire gondolok, a boszorkánymesteremnél parfümök voltak parfumárosnak adtam ki magam mindig A fejvadásznál volt Borbéké is Az másért <gül> a húr De érted, azzal magyaráztam, az hogy vándor Borbé, hát ez miért jó? <gül> Apropó eh, hangszerek furulja Okarina, Meg ilyen oh. Kis De ezek még Messze, messze kerültünk a más festtől, De azért szerintem ez még jó Kártya vagy a valami dobókacka dobó, Meg ilyen cég oh. uh -huh. ezek már a kaszt cost felszedik e Egy adag cinket és egy nem cinket És pontosan tudod hogy hol van Egyébként nem állt hogyha van nálad Váltó Meg ilyesmi dolog. úgy úgyis kirabolunk valaki tud között Igaz, Drúdet meg, meg érted, általában a játékokban hamar leegyszerűsödik annyira, hogy akkor arany ezüst, részpénz, és akkor nem az pedig, hogy érted, hogy helyi, akármilyen korona meghason dolgok, azok elég hamar nagyon bonyolultát tudnak válni azok a kalandok. Fú, nem is játszottam még, de lehet ki lennék, hogyha ilyenekkel kéne szrokozni. Már érdekes kis ad adalék lehet, hogyha. Hát a szomszédos országba, és így. Vizváltó kell keresni. Nem azt aranyad aranyad és akkor így. Ez nem olyan, nem elér, mert oda sokkal... Keres egy az... pénzbe álltad. Meg hát, okay. hogy az ellenséges királyságba át szögtök, mert mondjuk menekültök valaki mielől, és akkor, akkor próbáltok fizetni a fogadóba a másik királyságnak a pénzbe, és utána azt hiszitek, hogy rátók rúgja este az ajtót az inkvizíció, és elvisznek, mert rossz pénzzel fizettetek. Uh -huh. És honnan volt nektek ilyenetek? Te ilyen ganaszkál vagy, jó, úgy nem meg játszunk együtt? Tíz éve játszik, hogy nem búzsakod össze? Erről már megint ez már ilyen kicsit szőr tud menni. az lehet, érzi, lehet az érzés. a nyelvekkel szoktunk ilyeneket csinálni. Ah, ah, okay. Amúgy, ahogy most játszunk, tök jók a nyelvek és ezt tök jól jó használjuk, szerintem. Jó, nyilván nem tudsz semmit. De nem is az a lényeg, az, hogy valamit tudsz valamennyire, és akkor megérted kis, többé-kevésbé, vagy tényleg tudsz pedig beszélgetni. Az, az, az, az, az, az, most szerintem. Pedig ami lehetne ez is hasonló, hasonló szintű, ilyen, nem tudom, szivatás, mint az érvény. Azt ah, szerintem konzekvensen kell csinálni, de amúgy ez, ez jól esik ez a feedback, hogy ez sikerült átállni rendben. Buk, de a pénzeket ugye nem rakod be, hogy most van-e nálunk köztársasági váltó, mert az semmit nem érdezt. Na igazából így néha szerintem szoktam mondogatni, hogy milyen érem van nátok, de ugye hogy igazából amiben mi játszunk modult, ott mindenki elfogadja azokat a pénzeket és ebből nincsen úgymond feszkó. De egy, volt, hogy gondoltam rá például, hogy mondjuk egyes nem fogadják el bizonyos érméket és át kell váltani és mondjuk akkor így Elveszik 10% a pénznek a váltásnál, vagy hasonló. Hmm. Hát, még arra gondoltam, hogy azt, szokott, azt szoktam így nézni, hogy most megy egy kocsmába, és akkor nem tudom, nincsen náad rész, meg ez is csak arany. és akkor most beméz, fizetsz és egy, egy aranyal, és akkor adjanak vissza, nem tudom, 99 ezüstöt, mikor, nem tudom, az, ja. az éves bevételi, nem tudom, 20 ja. csak. És körbe megy a pincér, és <laughs> darálja a pénzt. <pincér. laughs> ja. tudja valaki váltani. <laughs> Já, Én nem nem A maradékból meg vegyen egy kört mindenkinek, és már is szeret a város lakosság <gül> Megveszed a kocsmát Oda <gül> Odaadod, izé, borravaló a pincernek is, nyit egy saját kocsmát <gül> Igen. És az jobb lesz Na jó Kicsit elkalandoztunk, szerintem lépünk tovább a következő kérdésre Standard karandozó csomag SKC Szerintem ebben az előbb felsoroltunk egy csomó dolgot, mik ezek pontosabbak, pontosan szerinted, hogy mi, mi tartozik ebben, és hogy szerintedek ezek mennyi, mennyire alap, hogy ez nála van a kalandozónál, és a KM-nek ez nem kell, hogy számon kérje. Na, szerintem ez egyébként ilyen kampány függő, meg ilyen hangulat hogy ha nagyon, nagyon ilyen túlélő Survivor, Kampányban vagy akkor, akkor szerintem mindennek, mindennek értelme van, és mindent fel kell írni. Nyilvánvalóan... Én, van, én de... erre rávágtam volna, hogy a ruha. Ruha? <gül> ja, tűk, <gül> az, hogy Alapértelmezett, hogy van rajtad ruha. Igen. De, de milyen ruha van rajtad? Szóval az a... már más kérdés, igen. Valamit azért csak felkerülni, most rajtad. egy parasztrófan vagy egy nemes ruha. Uuu, meg más... Ruhára csak hogy így leszóljak, a... Azt, azt sokszor elfejtődik, hogy, hogy dungeon meg szörnyekkel harcás, hogy szanaszétsebződik a karakter és akkor úgy jó, hogy átütik a vértet, de ugye a vért á, van, hogy vért, a, vért, a vért, vért gyakorlan előjön, hogy azt meg kell javítani, meg hasonló dolgok de hogy alatta van egy sejeming vagy lemvászoning vagy akármi és hogy a szanaszét van vérezve, meg szét van hallgatva, azt általában soha nem jön elő Nem számít Igen, de jó, de ez most érted a sex nem, nem, nem, nem, nem arra gondolok, csak mi értelme van ki játszani. Tehát most ja. azt, játszok, azt játszok ki, hogy elmegyek pisélni, meg nem tudom, azt játszok ki, hogy ha nincsen különösebb értelme, nyilván, hogyha ha majd tevet, ha Szeretnéd, hogy valaki, valaki őrtál, és akkor elmegy pisélni, és akkor a valami, saját nyilván... tevetményt, szerintem mindenkor, akkor elmentem mi legalább. <gül> Ingen, <gül> ah, van, igen, minden igen, még jó, én, ilyeneket. Na, jó, az. Az. Csak kirántom már, ha van még 20 percen. tudod Ez, az, ez igen. igen. Gyerekbarát content. Keresztény. Keresztény. Fölködnek székrekedésen, az ritkán járnál. Kitek ízadó, nem? Ugye most élő voltak vagyunk, most lehet-e el lehet hanyagolni ezeket a részt. Na jó, Székenek szerintem ezt, ezt a kérdéskört is. hagyjuk abba. Jó, ja, oké. Okay. Menjük vissza okay. SKC-re. Na, Jaj. azt akartam a -a. Mondani, egy év mielőtt még itt durván belementünk a <laughs> hogy hogy ö, egy csomó mindent nem játszunk ki, mert nincsen értelme, mert egy filmbe se, ját, filmbe se jön elő, mert ez egyszerűen annyira semmi értelme nincs, hozzátartjuk az élethez, és nem ad hozzá, ezt játszani jöttünk, nem szimulálni a e -t -t valóságot. Hogy ezeket nyugodtan vehetjük, úgyhogy amikor éppen megálltak, akkor elvégezték a dolgaikat, hogyha... Nem tudom... Ezt ne, se játszott ki, hogy, hogy igazítod a párnálat, hogy... Ö, jó, úgy, de... hát, úgy. úgy tehát... Úgy, Ugyanilyen szempontból... De ha csak, csak én mondanám. Ott valaki, van a macska. Nagyon nyilválkol amúgy. Néz. Árknál szenved szerencsétlen citát. Ja. <gül> Ezt nem vitottam a Nevelés mond. Márk is a tizelő macska. Ha, <gül> jaj, a na jó, addig Te folytos. Azt az annyit mondtam volna a ruhára, hogy az alapértelműzött, hogy van rajta a ruha, de mm. a, ha valami különleges van rajtod az szokás szerintem csak Igen. kell felírni. Vagy ha csak direkt, hogy ki is akarod emelni. Amúgy ez, a utazóruha mm -hmm. ez ilyen, az utazóruha. bármik. Az SKC, azt nem is tudom, hogy hol jött fel, lehet nem, nem veletek jött fel, de valahol hallottam. Uh, és ugye az ilyen, igazából egy hátizsák, amiben benne van minden, amikkel a kalandozáshoz, ott így fákától kötélen keresztül hálózsák, meg mondjuk javítókészlet fenőkül, és hogy egy tételbe fel van írva, és hogy mondjuk evidensnek tűnik, hogy az, ezek a ilyen must-have amiket az előző felsoroltunk benne van, de mondjuk egy ilyen alkimista készlet nincsen, vagy azt a kell érni, hogy standard varázsló kalandoszó csomag, uh -huh. vagy hasonló. És most, most az a kérdés jutott eszembe egyébként, hogy oké, okay, hogy van egy ilyen csomag, és akkor van benne mondjuk négy darab fák, nem tudom akármennyi, négy darab. És van egy kaland, amikor felhasználod, és mennyire van benne az, a, az, hogy automatikusan újra töltöd, ha mondjuk egy faluba érsz? Tehát, hogy mennyire kell azt mondani, hogy, hogy akkor én újra töltöm a fáket, mert felhasználtam mindet előző kaland során, vagy valami. Vagy mennyire hát evidens, ugye, hogy ez, ott van. Szerintem ez épp... Ö, szerintem evidens, abszolút, mert hogy ugye azért van így elnagyolva a dolog, mert hogy nem kell számon tartani. Ez olyan, mint mondjuk, hogy van a... Le, lehet úgy játszani, hogy számolod, hogy hány nyelvesztőt lövöldöztél el, meg lehet úgy, hogy nem számolod, hogy hány nyelvesztőt lövöldöztél el, és akkor mondjuk nincs az, hogy mondjuk méltáj szokta, ugye szinte azt csinálja, hogy összeszedé, szedegeti után mondja mindig, hogy összeszedé a nyelvesztőket, meg kipozogatja a hullákból, de van olyan játék volt, csak így mentek tovább, és akkor így egy mondjuk egy tálátát végiggyilkoltak és előtt száznyi száz és senki nem kapkodja össze utána, uh -huh. és nem említi meg a KM-se, hogy kéne. Ugyanígy a standard csomagnál is van olyan esetleg, hogyha tudod, hogy alapértelmezett, hogy ezek a dolgok vannak, nálatok és egy idő után már azt tűnik fel, hogy egyre többet használjátok, akkor szokott az lenni esetleg, hogy kidobják, hogy van-e még. Uh -huh. hmm. Ja, igen. Ha van egy ilyen opció és hogy kidobjuk, hogy egyáltalán maradt-e még. Mert annyira nem, annyira elnagyolt értékek, hogy csak akkor tűnik fel, már a kalandmesternek is, hogy ha már nagyon sokat van használva. Tehát ha azért már mindenki megkötözött mindenkit, akkor már nem biztos, hogy lesz kötél a vizére. Ja, arra de. elrackejünk, nézzük meg, hogy maradt-e annyi. de uh -huh. hogy ti sem értétek. U -u ez, ez azzal is magyarázható, hogy, ma, hogy a kalandozók maguk sem méri azt. Nem nézik, hogy uh -huh. most mennyi van, mert csak használják fel a cuccokat. Ja, ja. Még egy hosszabb kaladnál, ugye, vagy egy, mikor ö, nagyobb idő után tér vissza a civilizációba alkalmazó csapatot, azért ugye felmerül az is, hogy ö, tényleg elhasználódik és elkopik, és ugye mondjuk egy ö, rövid ilyen városi kaladnál nem jön elő az, hogy mondjuk a nem. Ja, nem lehet beszerezni a dolgokat. Hozzá, de mondjuk egy hatalmas nectropolison való átküzdésnél előjön az, hogy elfogyhat a fák, és vagy az olaj, vagy a kaja, vagy. A... Ja, tehát nincsen iható víz, ilyenek. És akkor a csomagnál kell dobálni meg hasonlókat. De amúgy meg egy normális civilizált tájon való átutazásnál nem hiszem, hogy erőszakoskodni kell azzal, hogy ja. most a csomag kimerül vagy nem merül. Szerintem az például azt nem számoljuk, hogy van-e víz a városban. Mert igen. nagy eséllyel van ja, ja. A, ne, hogy, ne, találunk -e jó, hogy találunk egy jó találunk-e ételt az erdőben Úgyhogy van -e erdője ja. Nagy esély igen Na, Annyi értelme van az ilyen Kajával mondjuk erdőben Baszogatásnak hogyha Négy játékosból négy karakter ilyen városi fecsúra, aki szét csirkét nem látott életébe, csak megkopaszva megsütve, és akkor kidobod őket az erdőbe, és akkor a szemercabokor ne neki állnak levelet rágni, kb. A, ezért, a Dungeon Dragon, Dungeons Dragon, Dragons híres ezekről a egyszerűsített kitekről. Tehát, hogy ott van ilyen. Igen, egyszerűsített kitekről, hogy nagyjából mi van benne, de ugyanígy igaz ez mondjuk profession kit meg ilyenek, hogy igen. nincs pontosan leír, hogy disguise kit, ami tartalmaz mindent, ami kellhet, ahhoz, hogy hátszáz, vagy lockpicking set. Ja, ja. Azt, hogy ne azt, azt kicsit nehéz definiálni, ugye? Pontosan mi van benne, igen. De azért élet, az olyan, hogy általában, hogyha lockpicket használsz például, akkor az nem törik el, tehát hogy az nem fogyó eszköz, szerintem. Nem úgy, mint a... Igen, <gül> a bob bobby pins vagy mi az a doobby pins. Ja, ja, ja, ja. De akkor, hogy amikor elveszik a cuccaidat és akkor mi van nálad, tehát mit tudsz találni, amivel tudnád helyettesíteni legalább egy részét ennek a kitnek. Már másképp. Ja. Örtönből, nem hiszem, hogy enged, beengednek a lockpicking szettetre. Hm. De valakinek az új csontja lehet megfelelő össze. Egy szálkodarab. <gül> szál szál Well, jó, az emberi csont az mindig jó az. Mindegy. Egy lábszár Mindig, mindig van kéznél, azt akarod mondani? Mindig van kéznél. Könnyen beszerezhető. Ja, ja. Na, akkor mi erre a válasz? Kérés, mi, mi van benne? Men, mennyire van? vegye alapnak ezek meglétét a KM? Szerintem... Szerintem ez alap. Figye, hogyha azt mondod, hogy öm... Tegyük fel egy kaland során minden elfogyott, az összes fák, az összes kötért felhasználtátok, ilyesmi is, hogy gyakorlatilag újra töltedik, hogyha bementek egy városba automatikusan végül is, nem kell mondani, akkor szerintem ez tök alap, hogy, hogy ezek vannak nálad. Mm -hmm. Nyilván nem kell itt túlzásba esni, hogy 600 kilométer kötél volt nálam for the lulz, meg... meg szerintem ez annyira egy alap, hogy szerzek, izé, szerzek supplies és hogy de. az állam, azt is feltölt. Hát, Mert mondjuk érted, jel. egy uh, ilyen úgymond nálunk, vagy nekünk alapnak vett ilyen uh, normál fantasy kalandjátéknál, uh, ami nem a túlélés a, a fókusz, a feltétlen minden egyes kalandnak, ott nem számít, de mondjuk egy ilyen sivatagban vagy uh, és a felpedezős kalandnál, ott mondjuk trekkelni kell, meg számon tartani, hogy miből mennyi fogyott, és ott mondjuk egy ilyen standard kandoszú csomag, az. Kevés. szét kell robbantani úgy úgymond tételekre és úgy számon hogy nem pedig egyben. Igen, de az azért izgalmas érted, hogy, hogy ilyen, Igen. ilyen kaland van. Ja. Na jó, szerintem, hogyha ezt kiveséztük, és úgy gondolom, hogy kiveséztük, akkor lépünk tovább, hogy végülis ez is nagyjából kapcsolódik, hogy melyek azok a tárgyak, amik általában egy-egy kaland során mindig előkerülnek. És utána lesz még egy kis kérdés, hogy Mik azok, amik való életben általában előkerülnek, de egy kalancsorán nem biztos, hogy eszünkbe jutna használni. Kötél, az mindig kell, az meg egy láncbilincs, ilyenek fákja, amiket mondogattunk az elsőnél, azok Nem teljesen értem Isten, hogy hogy... Mi az, ami kell mindig egy kalandban? Vagy kalancsorán általában... A második részét nem vagy szóval mondjuk, a... ami ö, meg az, hogy egy valójátban mondjuk ezt jut mondjuk egy serpenyűt nélkül nem fogsz, vagy boglás yeah. nélkül nem fogsz ö, kaját csinálni, de mondjuk kalancsolán nem jut eszedbe, és mondjuk nem is része mondjuk egy ilyes úgy feltétlenül. Ah, ha. Igen, amit Szocsi mond. Ja, köszön, köszi. köszi Nincs mit. Amúgy nem jött elő a néha, tízlápos szubot, vagy csodál. Ja, igen, azt nem értem hogy miért, mi, vagy ilyen mi, a gödröt átugrani, nem? Nem arra van? vagy. Aha, szerintem igen, vagy nem tudom, kiemelni valamit egy gödörből Jaj. Csak messziről megütni valamit, vagy a kulcsot leemelni a börtönből, melyet, mert akkor nincsen lehet egy de <gül>. ezért a varázslót meg a Magic hand et hogy a lát látatlan szolga, vagy mi az a Aha Ezért kell hozni varázs azt Érdekes Öö, milyen tangyak mindig erő kerülnek. Nyilván az alkohol, amit mondtam, az mind mindenre jó. Gyakorlatilag. Fájdalmat csillapítani, feltűtleníteni, leitatni valakit. Mm. Barátkozni? Barátkozni így van, így van. Akkor még drogot is hozzá tehet ehhez. Kámpító, igen. Kámító. tohány. Esetleg szerintem gyakorlatilag nem volt még olyan öö, kalandunk, ahol ne szerencsejátékoztunk volna a kártya, stb. Az esetleg jó lehet még ilyenre Kova is acél, az mindig kell ja. Ez tök jó, hogy fákja mindig van mindenkinél De gyújtó eszköz az általában is felírva <gül> Azért van a Az Azért van a Mindenkinél evlírás, hogy van nálad gyújtó való életben <gül> ja. Bepirítod. hogy bepirítod Igen de hát varásom vagy boszorkánya mindig meg lehet oldani a fájt gyújtás, vagy a vagy egy meggyújtja, vagy elkiáltod magad, hogy itt egy boszorkány is megjelenik az inkvizíció és felgyújtják a vadásot, és akkor meg tudod gyújtani a Mágián a felkiádat. a a Hát akkor már mindig kéne, hogy legyen vattacukor, tudod. A mágia az egy ilyen általános felszerelés lehet. Na, ugye, nem említett, hogy a kulacsot, bár a kulacsbort, meg és ja. igen, de, de az vagyok előkerül szerintem kalancsorán, is, de, de ami, elég alap. Ami furcsán nem kerül elő, pedig nem árt ma, az egy kabát. De nem a nem a kabát. Az időjárás, tehát az, hogy most amúgy kibaszott hideg van, de ez úgy eddig is ugyanabban a cudban voltunk, nem zavar minket. Én gondoltam rá, hogy most eddigi kalandjaink során azért Elég különböző éghajlatokon is lehettünk, meg különböző magaslatokon, de mindig volt megfelelő ruha. Mm, várjál, mikor... Akkor szerintem, mi nem, még nem, játott játott még nem előtt, de... de volt ilyen, hogy mikor indult a teamfen, mondjuk ilyen hegyvidékes részekre, a tengelpatra, akkor felvásároltak téli ruhákból, vagy ilyen hegyi ruhákból, szöröműből, meg hasonlókból. Volt egy ilyen session, meg akkor ugye vettek izéket is, máhás állatokat, meg mm -hmm. hasonlókat. A ja. Weavernel is vitte őket azt hiszem Jaja ja, ja, vagy valami -e, Valami e, vagy hófihar vagy hasonló vagy <gül> Nem ah. szersz, szörny vitte el őket Szerintem Hát ő a ló hát A ló hát, az is egy olyan felszerelési tárgy ami mindig előkerül Nekem még tartoznak egy ilyen ráadásul Hát nekem még már két lóval <gül> Sose kapom vissza azokat a dolgokat, ugye? <gül> Soha Ö, szerintem Gyakorlatilag majdnem minden ö, kalandban előjön, hogy kell nekünk toll és ö, papír, vagy valami rajzolgatni szerintem, tehát hogy az, az, az tök fontos. És általában nincs felírva semmi ilyesmi. Nyilván nincs. Évidensnek érzed, hogy van a író eszköz a mindennapi életben. De mégsem. És mik azok, amik a valójában évidensek de kaland közben nem jönnek elő? Mobiltelefon? telefon. <sítható> <sítható> Csendő. Na úgy. Biztos van, van mindig náluk egy valamirónk vagy valami kendő. úgy tudod, így betámasztod az egyik oljukat, és csukod. egy bizonyos használatra, hogy jó gondoltál, oké. Okay. Hát mire van a varázsló. Én nem még. van a varázsló. van a varázsló. azt igen, elemi víz, az mindent megoldott. <gül> Marázló bidé. <gül> <darály>. <gül> Akkor papír, vagy szivacs, vagy nem szivacs, hogy hívják? szivacs, ugye középkorban, vagy nem középkor, rómányok anyom? A... Ez igen. A poncs. A kommunáris sponcs. <gül> Adjuk körbe. Jaj, jaj. Állj, elég csak egy csapat. <gül> <a> <gül> <papír>, miért vettünk. <gül> Fókepéből is egy valami. Hát ő, most eszem, hogy... kepen, úgy, fog Logikus, hogy lenni kéne az embernél, meg amúgy tényleg tisztágodó cuccok azok is olyanok, hogy úgy... Azért van ilyen embereknél, akik mennek helyekre. Egy szappan meg hasonló, vagy valami. a szappan bőn meg egy szivacs. Tehát. De hogy igazából így fogkefe sok, nem is nagyon kellnek, mert az a, úgymond, inkább a modern embernek az át, a sok cukros kajával, meghasonlóval, hogy rohacéda fogunk. Hát, mert régebben is Lizé, ment a leveleket, rákcsáltak, meg stb. Hát nem is fogkefe, nem is ilyen eszköz, de ilyen higiéniai dolgok voltak. Biszkáló, vagy hasonló. Korábban is használtak ilyen, az első fogkefét 18. században találtak ki egy ember egy börtönbe. Mindegy, ez, hogy valamivel meg kellett késelnie valakinek <gül> És az, az, az azt mondott az üzépbörtönnek, hogy hát ez csak a fogama, érted, csak ez, ez a fogamra mobbátja. Miért egyetem már Volt hogy Lefizetett egy őrt, hogy szerezzen lószört neki. Mondtam, hmm. mosni a fogát valamivel, és egy fa cutba belerakta. Egy izé volt. Hát nem már kité szád, de valami hasonló jellegű karakter a, a izébe volt bezárva. Francia börtön. ahol hírten? A basztíba. ba Hát bezárták, mert Mi az Forradalmári elméletei voltak ah. Ennyi, ennyi Nem jó hirtelen Nem igazán kerül elő a A, mit, a személyigazolvány hasonlódók a... A menetlevél vagy, hasonló az elő szokott kerülni Mondjuk vagy, az igaz, az most is aktuális nekünk amúgy Azt hiszem De ja, ilyen asszonosító nem szokott Mondjuk hiszék nem is nagyon szokott nemesünk lenni, vagy legalábbis nekem a karantjaimben nem mindig fordulnak elő nemesek és mint érted ilyen nemesi papír vagyok, hasonló kutyapölt lobogtatása a pecsét gyűrű, a csatlósok csatlósok, az inasom, az fel sincs írva, de van Mit tudjátom ő egy vagy egy kiskés jelző amúgy, utaz ők biztos van. egy kés? Ezt mindig felírok egy kis kést. Mert egyrészt az jól tud jönni bármi ide. Ja, ja. Ez egy ilyen múlti mint nekem, nekem a táskám fölött mindig van ilyen kis csavarhúzó szarság, meg tudom, van rajta a. Gőzöm nincs, vagy három. Imbuszkó meg ilyen tudjátok, ez a kihajtató szar, az nálam mindig van. Ha éppen akar a prói szétkezhetnék egy PKV-automatát. <síl> meg kell böcni valakit hogy megkérdez mennyi az idő valakitől. Azért mindig ez a két dolog. Na jó, a is olyan, hogy amúgy minden mindennapi életben nem, az meg olyan, hogy nem gondolsz rá, hogy kéne a mindennapi életben, de kalandozó életben is. igen, az hasznos lehet. Megnézünk pócsérna. Pócsérna. Fejfájás, gyógyszer stb. Napszerű meg. Vagy sima szemüveg egyébként, mint én például. Ja. Volt szemüveges karakteretek valaha? Nem. E, volt szerintem egyszer. Nekem is volt. Természetesen varázsló volt. Természetesen mérnök volt. Na jó. Most felsoroltunk egyébként elég sok dolgot, és azért az elég sok lenne, hogyha a karakternél ez mindegyik ott legyen. Szóval... Ja. Mit gondoltok mennyi az, vagy hogy, hogy kalkulálják azt, hogy mennyi cipersen egy karakter magával? Van valami jó szabály, amit ismertek és szerettek? Vagy hogyha a málása állatot, vagy ilyesmit ö, használnak a kaland akkor az hogy működjön szerintetek? Mit preferáltok, hogy preferáljátok? Mi a jó megoldás? Szerintem ha van málhás akkor, akkor a helyettséggel. Hát, jóval kevésbé kell foglalkozni. Nyilván nem lehet elvinni így a határaim belül mindent, mármint szóval nem lehet mindent elvinni de, ezt, de ez így kb lát, egy zongorát nem viszont egy már de egy pár fegyvert simán lehet nyomadsz is, de mondjuk hogyha nincsen, akkor viszont nem fogsz magadra, magadra aggatni ö, három számszer meg, meg két kardot, meg négy alabádat. úgyhogy viszont már érdemes szerintem figyelni. Volt, most erre összembe jutott ez egy kicsit side track, hogy Vételyen volt egy ilyen koncepciónk, hogy hogy egy bár, aki versenyszongorán játszik, és rohadt, rohadt gazdagodja csához, és két orkciperi utána mindig. Igen, ez régi ötlet, ez nem a. Mi ötletünk? Ez már régóta forog. Azt nem egyházi orkona vagy hasonló. Ha az is, de az meg hajóval. Tehát mindig hogy hogy csak hajóval jött mert azonban orkona. Csak ködből itt... Tüdüdű! ez én... a dopset. szett, full dopset. Én nagyon Mad Max feeling. Na jó, hogy bűködjön ez? Én, én indig én nem szerettem nagyon ebbe a matekot. Egy, egyik rendszerben szerettem... Se. Láttam olyan részt, amit tetszett volna. Én a common sense rule szeretem követni, hogy... A, ami azért a... De, úgy egyértelmű, hogy az még elfér nálad. Ennél több már nem. Jó, most azt, hogy van nálad még egy bicska, de az encomburenced most már így 40 felé került, 41-jel, úgyhogy az már... Azt már nem bírod el, szóval már nem tudsz futni, mert van nálad plusz egy bicska, ami nem egy font, de annyit írnak, mert az a egy legkisebb egység, amit írhatnak rá, mondjuk. Ezt, ezt nem bírom. Szóval én inkább mindig ez a common sense, hogy ami még elfér nálad. Na meg most akkor felszorozzuk, hogy akkor az aranynak ennyi, a ez az ezüstnek ennyi, a résznek ennyi, a ennyi érem, akkor az azt jelenti, hogy fú, hát akkor így nem tudsz mozogni. Ez az, hogy most a pénzt azt meg mindig kihagyjuk. Tehát ilyen kurva nehéz az arany. De mondanád mennyi? Hát 250 arany. 250 aranyér, mert azért az már egy hefti is hova rakod? Ja, de mostan mostani kalandban szerintem azt jól kezeljük, hogy drágak vannak váltogatva vagy érted, hogy nem feltétlenül érmében van, hanem mondjuk őkincs, igen, vagy valami hasonló van nálad. Fesnék. Vagy gyűrűt értettem, vagy égszert, vagy hasonló. Náladban a Monaliza így fordja. A Monaliza megtalál szálítható. A szavára viszont a Dávid szemben. Vagy nálad van szálít újja. Fárasztás. En Nyomat is megval egy millió ukrán. Bár, vörös halál. Vörös halál. Nagyon durva a kommunista ragájt okoz. Ezért mondom, hogy ezt. akkor már túl a maga. A matematikai szóval szerintem is nem nem nem igazán nem igazán működik, Vagyar nyilván valamilyen valami szinten igen, de egyébként én sem támogatom túl benyomtatásí. Viszont egyébként most értelmezés szerint nem igazából ilyen amik nagyon sok minden el eltudnál, eltudnál, eltudnál. Most egy fákja, egy bicska, egy iránytű, egy nem tudom mi, amiket beszéltünk ebből, egy csomó minden, amúgy tök, nem nehéz, és simán lehet nem, jó, összeadódik egyébként, és sok minden van nálad komának van mond valamennyi súlya, de, de nem egy két plusz van fog mm, hát, Úgy a... Nem is feltétlenül mindig a súlya van a probléma, hanem mondjuk a köbméterrel is, vagy érthet ja, egy fesztiválos nagyhátiság sátorral, meg hálózsákkal, nem nehéz, de baszott nagy, és mondjuk harc vagy benne, szopás. De mondjuk szerint én is amúgy a common sense felé hajlok, hogy ö, nálad van, a, ami nálad van mondjuk vér, fegyver, de érted nem egy ilyen járó ö, szertár vagy, hogy akkor van nálad hatalabbád, és akkor szétszód és akkor a srácok felfejlődtök palancba, és akkor úgy nyomjátok tovább, hanem hogy akkor mondjuk ha harc van, akkor feltételezem, hogy ledobjátok a zsákot, vagy akkor a famáron van, és nincs nálad, hogyha ugye mondjuk a helyzet nem adja, akkor ö, nincs az, hogy mondjuk az alkim készített gyorsan előkapod, mert harc közben miért lenne nálad. Jó, de szerintem ez általában az izén múlik, tehát hogy a játékoson múlik, hogy jó, akkor nem somálkozom el, hogy amúgy ö, kiposztottam a fegyvertárat és az összes létező cuccot elosztottam, és akkor az mind van, hanem nem, nem tudom, hogy kezdtem el ezt a mondatot teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy a játékoson múlik leginkább, de hogyha meg a, mit tudom én, a fogja vagy észreveszi, hogy a gyerek az kiposztott a fegyvertárat, akkor rászól, hogy akkor batja, dobd el a dolgokat. Hát vagy izé harc elén, hogy akkor most mi van nálad, és akkor, amikor már a harmadik fegyverné járunk, akkor na, az lehet, hogy már nincsen nálad, akkor válasz ki ebből, hogy most éppen a 10 darab, hogy hol mi az, ami a karaktereden van. Igen. <gül> Mit gondoltak arról, hogy például én hozzáférhetőség, tehát most harcban, egy healing potion elővenni, az van külön neked egy kis r vagy az van egy kis hely, vagy a táskád legmélyén van ráható, nem mindegy, hogy elő tudod egy De hogy ezzel szórakozni, hogy most ezeket, nem tudom, neked négy hely van az öveden, amire rárakhatsz potion amik akkor viszont azt kell figyelni, hogy ha egyszer nem tudom, hasba ütnek, akkor elterik. Begyarul. Hát ez SKC kérdéskör szerintem, hogy függ, hogy mennyire komolyan van véve a dolog vagy mennyire maga a modul mennyitnak, milyen a hangvétele, meg mondjuk az aktuális epizódnak, meg fightnak. hogyha így sejthetve, hogy ez így kemény fajt, vagy így óvatosnak kell lenni, akkor előkerülhetnek ilyenek, hogy összetörik, meg mondjuk a mesélő, ugye, hogy csalhat dolgokban, mondjuk boss fight közben, de ugyanúgy meg is szivathatja a játékost azzal, hogy mondjuk leesik a csapdába, és mondjuk... Nem sérül, de összetörnek a HP potig. Uh -huh. Én azt is elképzelhetőleg hogy tartok, hogyha már a negyedik HP potit inned, akkor azt mondja a most hogy jó, akkor ebbe a táskába bele kéne nyúlni, mert az összes többi ott van. Például, ja. ja. És a máhás árlatok, hordárok? Hát, nem tudom, bonyolítja a játékot szerintem egy kicsit. Jó, hogyha beszélre mentek, akkor jó, hogyha vannak. Meg hogy hogyha olyan hely szitúba mentek, hogy tényleg kell tűzifát vinni, akkor legyen egy állat, ami, ami tudja vinni. Tehát azért néha kicsit bonyolult, hát ezért hát úgy gondolom. Viszontan vagy lovakkal mentek, akkor erre egy csomó minden De egy városon belül ilyen in felesleges mondjuk a más állat, meg a hogy le van pakolva a fogadóba egy csomó minden és vissza tudsz menni, de Mondjuk egy ilyen országon megyéken átívelő utazásnál kaladnál, feltétlenül hogy lóval mész vagy hogyha többen vagytok, és úgy van akkor szekérrel, vagy hajóval, akármi. Vagy mint a Delta grip az autóval, és akkor ott hát, voltak a munkás ja, dolgok. <gül> Na jó, ö, azt hiszem ezt befejeztük, van még esetleg valami hozzá fűzni valótot? valótok? Ha nincs, akkor... Térünk a következő nagyjából hasonló témakörre, amit már egyébként meg is bennítettük, hogy fegyver, mennyire alap ez egy kalandozónál, mik vannak nálad, mennyi van nála, és hogyha már szóval, jött, akkor neked mi a kedvenced, és miért? A Leg, legjobb, van egy kis fegyvered, egy nagy fegyvered, meg egy távolsági fegyvered, ennyi? A balansz. A balansz minden, minden alkalomra, szerintem rá hogy még. A karakternél. Nyilván nem mindegyik ezért teljesen vagy jön annyira, valamelyik lesz a preferált ebből a háromból, de működőképes, mindig, mindig ott van, amik Ja, valahogy én is így vagyok, hogy valami nagy nagy fegyver, főfegyver, vagy mint fegyó, úgymond, mm -hmm. akkor egy tör vagy hasonló zé. Az hozzára téve az embernek, hogyha mondjuk le, lefegyverzik vagy akármi, akkor csak gyorsan előre kapni valamit Meg érted mondjuk, hogy a varázsló fellevitál és már nem éred el és onnan nyomja ezért a nagy szövegét Akkor bele tudj dobni egy dobótört vagy egy baltát, hogy kusköcsögni <gül> Szerintem a legtöbb karakter nincs arra felkészítve, hogy mind a három fogjon bánni érdemlegesen de nem is kecsek, hogy meg legyen rá az opció, mert életetően elég a main fegyóval bánni tudni, és mondjuk majd a basic RPG-ben a késsel mindenki tud egy nagyon minimálisan bánni. Egy ha itt inkább áll. a távolsági fegyverekre gondolok, ja. hogy az az, amit nem hiszem, hogy a legtöbb játékban, a legtöbb világban van rá lehetőség, hogy annak is ugyanúgy mestere legyél, mint Mármelyük nem is, a is kell... Nagyon hogy eséllyel eltaláld Öröm, hogy a Basic RPG-re gondolok, hogy nem. Ja. <gül> nem Nem, nem fogod eltalálni, tehát 50% esélyed van? Vagy ha egyáltalán nem értesz hozzá, akkor semmi esélyed nincs nem, nem tudom A dobó tőt is Az is egy külön skill, hogy tudja hát dobni Az a sima tőrre tud használni De nekem egyébként egyszerűbb dolgom van a main, secondary, meg a... Mit a távolsági hát, van egy 10-es ami a main, van oh. egy tőr, meg van egy dobó tör, és ennyi. <gül> és még másik 10 darab, amit azt hiszem, hogy másik 10 <gül> darab 10-es és mindig megvan az aktuális kedvenc. Kedvencöm, igen. Most nekem is hasonlóan van egy két közes fejsze, egy kis fejsze, mondjuk dobó fejsze én nincs, de az is lehetne simán lenni. Elbaszolva a tőr. Pármelyiketben lehet <gül> igen, így van. Minden fejsze dobó fejsze, hogyha a hogy <gül> akarnad. <gül> Amúgy kocsma, széklába. Igen. És a fegyver. Na és mi, mi, Na, amúgy, Én hogy az én mindig azokat a fegyvereket tartom előnybe az, mikor azért még a kontextusban praktikusnak szám. Tehát nem volt szerintem lovagom se, aki pallossal, vagy kétkezes csatabárdalt óta volt. Tehát ami már nem praktikus így kalandozó szempontból, ez más világokra is igaz, hogy okay. egyszerűen praktikus vinni azt. Nem lesz egyszerűen lehetőséget használni nagy valószínűséggel. Még hogyha engedékeny is. Ugye a környezet meg a kalandmester akkor is inkább nem fog cipelni egy szigonyt. Tehát ez a... Nyilván jó! De most ez nem fog nála lenni, nem fog a karakterednél Pedig azt tud hozzáadni egyébként a karakteredhez szerintem. Csak épp ezért szoktam alapból olyan karaktereket nézni, amik nem ilyenek, tudod? Meg egy lovag, hogy kalandozik, az is az nem túl praktikus már önmagában, nyilván. Majd aló az igen, de hogy egy nagy vért van rajtad, az már ne, nem igazán. Ja, ez az, hogy nehéz vért is úgy, nem, nem tudom, nehéz elképzelni, hogy abban utazok, meg hogy az úgy jó, tudod? Így felőszedékelnél. Másfél kezes dőven elég szerintem minden lovagnak, teljesen jó. Nagyon hm. sok egyszerűs. A... miatt van inkább, vagy legalábbis nekem, is nekem így az amerikaiak által gyártott karaktereknél jön elő az, hogy alapárdot látok egy csomó helyen szigóint, meg ez az összes ilyen száfegyvert, és én furán kívánok, hogy észébe táncoljon be ezzel nyomul az ember. Vagy hogy védekezni tudok jó, hogy egy fegyver egy szűk helyen előre fele bögdösni veled, de ha már forogni kell, meg. Te neked, te nyomulsz, vagy ná, nem tudom, inkább nem megyek bele, mert férségeket beszélek majd a végén, de a, a száfegyverek, azok nekem mindig furák, és azokat általában ritkán is látom őket, csak egy, egy ilyen vántorbot a varázslónál, vagy druidánál. De nem igazán használja a harcolásra gyakorlatilag, most hát igazán ritkán. Ja, na, én azt szerettem, amikor harcművészfegyverekkel volt, <gül> mindegy. Hát nekem egyébként tényleg egy memén kívül a törrel, én ezt nagyon szeretem amúgy, mert itt tudom én le lehet fogni vele valaki tök jól köz, közlekedni, tehát nem azon, mint a tényleg a szálfegyvereknél, hogy nem lehet vele megfordulni, meg nehéz vele helyezkedni, hanem csak így nálad van elő, rántól aztán mehet is a móka. De igazából annyi a hátrányú, hogy nem sebez gyakorlatilag semmit. Viszont annyi, annyira tökre elég, hogy el lehet vele szórakozni olyan szinten, hogyha támadnak, akkor vissza tudsz támadni. Tehát valakit le tudsz foglalni, és akkor hogyha lefoglalsz valakit, akkor a többiek majd ég, végzik a dolgokat, és akkor ők majd leülnek neked az ellent. Meg el is lehet rejteni a tört, egy alabárdal szemben. Igen. Hát, nem, lehet, nem fogsz tudunk bemenni valahova. Egy alabárdal hátadal, ahol, ahol valami olyan szabály vagy olyan, olyan ember lakik például és va nektek van valami kedvencetek, ami, amit nagyon szerettek? Na most nagyon bejött ez a kétközes, két ilyen csatafejtve. Jó feelinget ad, de a kard az nagyon klasszikus, és azt igyekszem kerülni. Persze praktikus, meg, meg gyakori egyéb. Ja, tehát úgy képzelem hogy gyakori lehetett. Persze az, az azért jó, a Magusban például kardot Kitanulod alapfokon, mert hogy azt az mindenhol találsz. Tehát, hogy az, az mindenkinél van, tehát hogy az mindig a kezedbe kerül. Esetleg, mit szerintem a, a kedvence körülbelül a Crossbow? A, a... Számszerű. Számszerű, azaz. Mm, Amúgy, igen, a buzogány, meg a bolta. Az, az, azok, azok, azok, azok, ilyen, hogy mondjam ember közeli teszik a harcot, és ö, általánosabban előfordultak, mint még mindenféle csodás kardok. Az inkább ilyen, a kardok az ilyen tolkien fantasy és ilyen high fantasy dolgok, a, a fenyszem, meg buzogány, meg hasonló dolgok az ilyen, az ilyen mocskos, sáros, véres, mm. közelebb állnak. Mm -hmm. ja, meg, hogy több buzogányt készítettek, mint kardot kicsit egyszerűen. Meg a fejszet oda a paraszt felkapja a, a ház mögül a kis fejszét, amivel a fát taprítja, és utána azzal csapkodja meg a földes... Meg mondjuk a kie, kiegyenestet kasza meg hasonló. Ez az. Én szeretem azokat, amikkel lehet trükközni. Ja. Meg á, általában az első rész, amit elolvasok minden, minden szabálykönyvben, az a fegyverek rész. De elég hamar megpróbálom kiszámolni, melyik a... <gül> Árértékarányban a legjobb választánk. <gül> Tehát, hogy amire uh, rászoktam menni, az az Armor Piercing. Tehát, hogy az idegesít legjobban, hogy eltalálom és lepattan. Ezért mindig az Armor piercingre, megyek, de még olyanokra, amik azért használhatóak. Ezért szeretem a Crossbow-t, mert egyrészt távolsági és általában valami átütő erőt szoktak neki adni. Uh, a buzogánynak van azt hiszem Meg a buzogány, a buzogányok Izében, a basicben uh, Valami olyan szabály, hogy valami minimálisan át vagy a páncélról mindig Igen, tehát a, az a, Próbálják az Azok a játék, hogy próbálják az armot realisztikusan Ábrázolni yeah, yeah. Azokban ez jó, tehát ott azért, csata csákány, legjobb eszköz Átmegy mindened. Nem, nem drága, mindenkinél lehet Ez a, ez a tökéletes tuc de én lovaggal is a mentem, mert úgyis nagyon menő dolgokat lehet vele csinálni. Uh, igen, a meg a, a tipikus, vagy meg a szekerc a középkor konzervnyitója. Hogy a tompa élével fejenkul a hegyes végével bet utána kinyitod a kannát, a... és kifolyik az. Mindig a mennyei királyság jut eszembe a csatacsákányról a jelenet, amikor Végülis csak kivégeznek egy embert úgy, hogy Csak egyet ütnek csatacsákányal a fejtetejére Tudod, is. de az úgy, az úgy egyből Ez az úgy Főleg egy uvel az azért az menő volt Bosszúkat beteljesíteni De Ö... Szerintem még... Ah, a tőrök a Tőröket ezt nagyon bírom. Főleg a ramiéra A legjobb tőr, amit valaha kitaláltak Legjobb értékekkel Hát az, legjobb. az OP egyébként Nagyon de egyébként klasszikus ö, fegyver egyébként, ami most így hírtelen eszembe jutott a Vasaköl, vagy mi az, Boxer, vagy, boxer. hasonló ah, igen Szerintem az rohán klasszikus És egy, egyébként polvai, az vagy kedvenc fegyver, igen az, az muszáj lenni egyet, amikor szerintem hoztam Tolvajt, akkor volt boxer oh, yeah. Meg a folytó zsinór ja. Aha, Spoiler. Mindig, mindig akartam garottot, de általában a szabályok azok nagyon rosszak az összes játékban. Kurverősnek kell lenni hozzá, és általában a tolvaj nem az erejéről híres lenni. Mindig a, az egyik kedvenc fejvadászom a csak tőrökkel operált, de volt nála vagy nyolc, és az volt a mániája, hogy benne hagytam, ha túlütöttem. De én csináltam az <gül> ez Mindig csak előkaptam, egy nyúlja. Szerintem visszaszedtel mindet. Persze. Na jó, szerintem lépünk tovább, igazából ebben is belefutottunk már nagyjából, hogy távolsági vagy közelharcit preferálod inkább is. Miért? Mm. Szerintem a... Nyilván a... Nyilván jobb, a távolról le tudod szedni az embereket, de éppen a tőr az, amivel nem nagyon lehet, mert... Igazából általában mindig kevesebb nem tudod úgy elintézni az embert, hogy Hogy ne legyen utána vele probléma, úgyis oda jön közel, szóval Szóval inkább a közelharcit preferálom, mert azt jobban ki lehet játszani, talán így Hát jó, elég ambivalens vagyok ma a közelharcit, azért szeretem, mert lehet trükközni a turnrel ugye, ha közel kerülsz Az a baj, erre kevés szabály van, vagy kevés játékban van szabály, hogy Hogy belül jutottál az ő fegyverének a határkörén általában az van fordít vagy te vagy hátrányban csak olyan nincs, ja, hogy a másik hátrányban tud kerülni hogyha te bejutsz Tehát a mágus gabbel ez a lényege, nem? Így van Belharc be pont ez volt bejutottál hiszen test közelbe vagy már is, nem nagyon lehet, csak törrel harcol, vagy rövidkardal de ugyanez igaz másokra is, hogy azt úgy tehát, hogy ő, érted? Nem tudod elvenni tőle a lándzsáját, mondjuk csak izé. Akár való, tehát modern világban elképzelések is, hogy közel tudsz kerülni annyira, hogy ő már nem tudja megrántani a... Vagy már a tőt nem tudja meghúzni. Érted? De ezt hiányzik, hogy arra nem szoktak felkészülni, csak te vagy hátrány. De a távolsági meg azért jó, mert... Az mindig OP. Ja, ez az. Igen, ez legtöbb játékban. Azt ja, szokott Az szinte mindig OP, tehát... Nehéz... Az a... Viszont az vagy nehéz azzal... Jót csinálni. Ah, jót jó. csak kell gondolkodni ja. hozzá, meg jól kell, fel kell mérni a... Jó pillanataid... Jó pillanataid lehetnek. Nem lehet... Nem könnyű annyira improvizálni szerintem ott. Úgy, mint közel hatva Ez igaz. De... Érted, hogy ha már ö, lősz egyet is akkor mellé, megy és belefuródik az őrnek a pontosan mellé. És akkor hoppsz mi ez, és akkor utána már kínos dolgok történhetnek. Szóval az, azzal csak óvatosan. hogy érdekes, hogy. Hogy érted, elég OP a, a távolság, és mondjuk magisban van az éjás szabály, ami hogy a maxotopszak, akkor dobhatsz még egyszer. Még. hülyeség De, mert érted így is elég OP ahhoz képest. Hogy, hogy... Az arra lett kitalálva szerintem, hogy. Ott nincs ismétlés, meg nincs, hát nem tudom, nem teljesen értem ez a távolság kritikus mérletbe lerakva. Mert ez az, egy kritikus. Ja, ja, és hogy éppen, hogy közelharcinál sehol nincsen ott bent. Hát, ott lehet azért, mert ott jobban a harcérték módosítók jobban kihatással vannak rád, sokkal könnyebben ütött, üthetett harcosként hát ez van el van balanszírozva de más játékokat nézel is általában az majd közelharcban több opciót adnak tehát azzal van kibalanszírozva ja meg viszont amire meg mindenképp rámegyek ha van bármilyen fantázi világ akkor tűzfegyverek superior firepower az az mindent <gül> é, híve vagyok neki Főleg meg kell a kicskova is Így van, még mindenki csak kardal hadonászik nálad, meg ott van a muskéta, azt én nem ézzük <gül> de ja, hát hogy most a izzét képzeltem el egy ilyen lángoló kardat ja. Ja. Ja. Ah, Nem feliratot. van, Tűzve... tűzfegyvernek izét képzeltem a... Ja, a lőfegyverek, a rendes, ja. fekete poros előtöltős Ó, oh, de klassz azt kivárni A ah, hát hogy azt nem is szerettem a... Mert hogy a klasszikus muskétát, meg a még a régi, nem is tudom, 15. századi, amit még nem bírtál el normálisan kézzel, hanem ki kellett támasztani. A Igen, igen, azok, azokat bírom, de azt nagyon nem szeretem, mikor fantaziben megjelennek a törpék a revolverrel, revolverrel, meg az ismétlő dolgokkal, úgyhogy közben ugye az orkok csont, meg fa, fejszékkel szaladgálnak is, boltákat dobálnak, kicsit így elpasza a hangulatot Hát ugye, abban a világban csak azt nem értem, hogy akkor az orkok miért probléma még Igen De, <gül> Mert elvették a tervektől a puskákat <gül> ja. Az már, az, már, az úgy már jó De ugye érdekes, hogy egész végig ilyen hogy a old school játékokon játszottunk, és akkor az ilyen modernek nem kerültek fel, ahol tényleg vannak revolverek, meg géppisztolyok, meg AK-47, meg hasonlók, szóval ar arról is lehetne esetleg beszélni, hogy azokat mennyire szeretitek. Nem nagyon játszottam a modern környezetben játszó szerepjáték. Nézzétesz, a Deltát szeretem benne a Killzone, meg az ilyen hasonló szabályokat a Nehéz egy fegyverekre vagy ami Már komolyabb dolog, és nem egy sima pisztoly, vagy egy kis sorozatvető, hanem tényleg ami darál, és mondjuk kocsit szétszed És akkor ott nem sebzés dobsz, hanem kb. így egyből öl Mi ott benne van a kérdés, akkor csak az ilyen mitikus lények, azok, amik nem halnak meg És akkor ott, hogy így nem azt mondom, hogy sebzés dobsz, hanem próbát dob kb. az ellenfél, hogy meghal-e, hogyha el ott van azon a részen. Mm -hmm. Az a baj szerintem, a green nem a legjobb például, az nem a harcra van kiegyezve, hanem halálra. De ez az... viszonylag rá van benne a, a, a harc. De, de igen, nem, nem túl izgalmas feltétlen. Vagy, vagy úgy izgalmas, hogy na, kurva óvatosnak kell lenni, és ki kell maxolni az esélyedet, hogy könnyen átesett a túloldalára a palágnak is. Te vagy aki a szopó ágra kerül. Ja... A, a, tehát ne... Amúgy um, ez jó, csak nehéz elképzelnem azt a modern, világban játszódó szerepjátékot, ahol nem hal ilyen könnyen lőfegyvertől bármi. Ja, a, a Shadowrunben ez egy kicsit fura is, amikor, ja, hát mondjuk, egy fura, fura ilyen szempontból, de epikus meg másik szempontból, mert úgy teljesen más a stílus és a rendszernek, amikor fogod és shotgunnál vagy hasonlóan itt lövöd a trollt és fogja és letesteli. És meg megfogja a páncélja és akkor belelőttől annyit, hogy a egy osztagnyi biztonságiőr, 7-10-ig még az unokáik is meghalnának tőle, de az orta az fogja, meg a troll is feláll utána, és azt mondja, hogy ó, oh, akkor most tényleg is egy pisztolya a fejbe. Én, az már olyan mennyiség, hogy nem, nem is a lövésbe kéne belehalni, hanem az ólommérgezésbe. mérgezésbe. <tos> <tos> egyébként elég halálos egyébként Shadow Realm-ban a harcánc, ki lehet egyébként bekelni ilyen nagy páncél meg ilyes értékekkel, de az ő egészén egészen jól bele lehet halni egy-két levésben. Varever 40 k azért egy bolter, hogyha páncél nélkül eltalál valakit, az meghal. Tehát úgy nincs túl spiláznak, nincs rajtad páncél. nem fogod túlélni. Minden annyit sebez, amennyit valóban kéne, hogy sebezzen abban a világban. Mindenfegyver OP, azt, azt tetszik. Nem tudom, amúgy a Shadowrunról nekem valami rászorló volt meg, hát csak rossz viszi kaland élményeim voltak, hogy <gül> a tipikus öljük meg másik kalandok után, hogy kis <gül> gépfegyverek nem sokat érnek, és egyből a nehéz fegyverekre kell utazni, hogyha gyilkolászni akarsz normálisan. Hm. Hát jó, mondjuk egyébként ilyen táposabb karaktereknél már, már, már furcsán viselkedik, de én átlagos, hogy szerintem egészen jó. Igen, szóval hogyha civil ruhás embereket kellett durrogatni, mondjuk azért, utcai banda és nem pedig rendesen felfegyverzett zsoldosok, meg céges emberek ellen nyomultok, akkor viszont már ugye fura, hogy akkor úgy, úgy, akkor nagyon el kell menni a nehéz fegyverzet irányába. Ja. Nem, gyermekem elmentem, bocsánat, nem, nem akartam elterelni semmi baj, igazából ez is eléggé a része volt. Öh, hogyha erről nincs több hozzáfűzni valótok, vagy erről erre, akkor beszéljünk arról a fegyverrel kapcsolatos játékmechanikákról, hogy miket szerettek, miket nem szerettek. Itt nekem együtt jutott eszembe, hogyha ez hozzá hogy mennyire szeretetek azt, hogy kockával dobott ki a sebzést, vagy mennyire szeretek azt, hogy fix, esetleg hybrid, melyeket preferáljátok, esetleg van-e másik ilyen mechanika, ami úgy szerettek. Ugye ez a kockával a ez ez lehet jó, csak jól kellene arrálni, mert nyilván őt eltalálod, tök jó, betalálsz, és akkor sebzed egyet, mert annyit dobtál, ja. és az ilyen hülye jön ki, szóval akkor ezt úgy kell arrálni eleve, hogy még nem, nem, nem azt meséled le, hogy a támadástán mennyit, hogy, táma, hogy hogy a sebzéssel egybeketve kell. Uh -huh. yeah. Igen a sebzésdobásnak, az egy ilyen nagyon elszoborító része tud lenni, mikor végre eltalálod, végre kritikus dobsz és kijön az egy, hogy egyet sebbeztél, egy, -egy, egy kétkezes pallossal például vagy hasonlóval. De mondjuk a shadow ranos, a Shadow van ilyen alapsebzés, nem? Ugye jól rémlik, Van, de ott is dobász kockákkal hatva figyelni. Na, a sebzéshez a az kell, Szerintem az a jó megoldás, ha igazából a történések csak azután mesélődnek le, miután már mindenkire dobba. Uh -huh. Tehát, mikor már megvan látva minden adat, majd csak utána nézzük, hogy pontosan mit is csináltál. Ja, de érted, ja, ez is egy pont. De ugye úgy érzem, hogy két részből áll ez a probléma, hogy mondjuk. Elkezdi mesélni a mesélés, akkor közben dobol, dobol a sebzés, és akkor ugye kicsi jön ki, és akkor most így az epikuság héten megcsorbul miatta. A másik meg az, hogy amikor ö, egyszerűen nem szeret a kocka, és ö, szívsz miatta, vagy hogy az egyik kockát szeret, de a másik kocka meggyűlöl, mint az állat. Javítom magam, tényleg egyébként, tényleg a Shadowrunban megvannak vannak a kódok, és akkor azokat Annyi sebzel, és akkor azt lehet utána módosítgatni a találattal, meg a védekezéssel. Ja, ja. Hm. Az nekem például szimpatikus, hogy van egy alapérték, amit biztosan rásebzel, akkor még azon lehet csiszolni, nem pedig az, hogy van egy nagyon nagy skála viszonylag, így Aha. relatíve, és akkor az abban lehet egy jó érték, meg viszonylag rossz értékek. Igen, de ott más is olyan szempontból, hogy nincs az, hogy egyre több hp -e van az embereknek, hanem mindenkinek gyakorlatilag ugyanannyi van. Ja, ja, ja. De abban talán egyetérthetünk, hogy a fix sebzés, nem is tudom, van-e ilyen játék egyébként. Biztos. Na most mondjuk, hogy a órán. De, de ott is változik valamilyen szinten. Hmm... Ja. Lehet a változtatni egy jobb támadással többet sebzed, egy jobb videkézés. A sebzést tudod csökkenteni. De alapvetően egy ilyen átlagos támadás, átlagos sebzésnek egy ugyanaz lesz a... Ja, aha. Vagy egy átlagos támadás, átlagos védekezésnek ugyanaz lesz a sebzés. Ja, hogy konzeknesen 6 körön keresztül kb. ugyanaz sebzed, nem pedig az, hogy a törrel hatakozol mondjuk egy zsoldos ellen, bocsát És akkor egyik körben nagyon nagyon sebzel, a másik körben pedig éppen, hogy megsuhintod. Értem. Egyébként beszéltünk egy olyan játék manikáról, aminek elszembe de már de nem mondtátok ezt az igyátszabályt. Szerintem ez egy, ez egy nagyon furán ilyen ki a ja. mágosba, de Szerintem ezt már túl gyáltunk. Csak akkor, hogyha nem te ha. hogy az igyátsz. Akkor viszont nagyon jó Amit tök szeretek, az a lefegyverzés. Tök kövöszer használjuk, pedig tök jól tud lenni. Mert ha egyszer megcsállod, akkor utána mit a Felveszi a fegyvert a következő körben. Nem. Nem, nem hagyom évről Akkor fegyvertörés, na? Na? Nem, lefegyverd, <gül> és behozott, Hogy nem földre egyez, hanem elveszed, és akkor elteszed az az a Meg a holdingba vagy elsügyesztet. Na most mi van, démon úr? Nem vagy bár ilyen nagy ember a nágot. a pengéjét, és kiveszed a kezéből. Ilyen csak norris amikor fogja a strip egy így fogod, és így eltöröd. <gül> ráfogsz. Igen. Játékmechanika, nem tudom, olyan lehet, még esetleg arról beszélgethetünk, hogy mikor talált egy sebzés, vagy mikor oh, talált a, egy. Játék amit gyűlölök, és láttam már többször is. Minimum, minimum távolság lőfegyvereknél. Aha, ó. Oh. Az minimum egy... távolság van ilyen. Aha. Igen. Van, többen is volt. És... De valami túl közel van, nem lőhet rá? Igen. Hát, vagy rálűhetsz, de ez egy negatív módos több dnd ben is van, hogyha nagyon közel van valaki, és nincsen eh, közel lövés, eh, talented talentet skilled, akkor eh, nem negatívval dobsz rá. De én, volt olyan kiadás is, ahol egyáltalán nem is lehetett. Tehát azon, tehát 5 méter, méteren belül nem sütheted el körülbelül lesz, mondja. De miért? De meg hogy gyengébb lesz. Hogy? Tudod, kevesebbet sebezz, ha közelebb van. Miért? Mit? Hogy? Nem gyorsul fel a lövedék, tudod, ez fizika így működik. Nem a a lövék, nem veszít az energiát közben, hanem nem gyorsú fel elég. Értem, köszönöm. Érdekes. Logic. Oh. Herótop. Meg ugye, amit mondtam, ez az is, hogy csak az van általában a hátrányban, akinek rövid fegyvere. Nem az, akinek hosszú. A mer Fantasy Blunderbuss a sörétes puska, aminek, amire nem kell dobni távol, csak egy skoop alakú sebzési ilyen range -e van, és aki benne van, annak ügyességpróbát kell dobni, <gül> vagy hogy eltalálja a sörét. <gül> De ugye az a baj hogy dömegbe lelőbb szakva a mindenki, <rá érdemesség>. a <gül> A Warhammer Fantazis az nem is kónba lő, hanem egy, egy kocka irányba egyenesen. Nem is kón. nekem van egy minden... Úgy írják, hogy egyszer egyes kón. Tehát, hogy vagy... az egy csík, nem tudom miért úgy írják, aztán úgy írták és ez így megzavart engem is, mert hogy és azt hogy kell elképzelni. Nem, hanem egy vonalba végig, hogy ott mindenki nem biztos, de nagyon úgy érzem, enge... az rémlik, hogy engem is megzavart, hogy az volt jó, hogy Kón, de aztán nem az volt mutatva. Na, ezt majd meg kell nézni. Fekcsekkel, gyerekekkel, fekcsekkel, gyerekekkel, mert. Írjam mert... <gül> a kedves hallgató, hogyja, tudja. Ej, a ja, a hallgatókat. Van <gül> <gül> lusták vagyunk, mint a dög. <gül> de amúgy pont amiatt, uh, amikor terveztük, hogy valami fedezve lehet, hogy majd egyszer játszunk valaha egyet. Én a... ezt már mikor szívesen mesélek, az még improvzni is nagyon szívesen A karakter, amit kitaláltam, az egy... az egy coach. a... a... Igen, coach. A... a... Igen a... Nagyon jó karakter találtam ki o Otto, természetesen De csak azért, mert hogy annak volt kezdő felszerelés között a blunderbass És mondom vagy... <gül> <gül> Ezt ki lehet használni, úgy érzem É, én most már így látom, hogy olyan, am amiket elmondtál be az adásban, hogy fenyítod a fegyvereket, és utána kezdesz el karakter a fegyverekhez. Fegyverek Na, <gül> ne, te. A harcosokat simán lehet. Ugye a legtöbb érted az specializált valamilyen szinten. S hogy. Hát ez a superior firepower. Egy Értem. Egyértelmű. <Szük> Mit szóltok a, a még a fegyverekkel kapcsolatos játékban, az a fegyverek használódása, mondjuk? Ez hasonló, <Szük> mint amit már beszéltünk, szerintem. Ez semmi témakör, hogy... Ez, de mondjuk a páncélnak a romlását, azt arra, arra próbálok valami jó szabályt mindig kitalálni, vagy pontosabban keresem, még nem találtam, hogy miután javítam meg, ugye, hogy átütődik, és akkor csökken a védelme, el kell megjavítatni. Kovácshoz megjavítatni és általában a e, leggyakrabban a rendszerekben a kritikus sebzés elszenvedéséhez szokták kötni. De vannak olyan rendszerek, ahol mondjuk e, megvaladva, hogy mennyi a, a védelmi foka vagy valami hasonló értéke, és annak körülbelül a tízszeresét át e, képes sebzésbe e, benyelni, és utána megcsökken egyet az értéke. Csak ugye ez meg megint rohadt sok matek. És igen. E, egy igen. ilyen vtt csinálod a dolgokat, akkor az e, hamar te, Ilyen idegekre tud menni, ugyanígy mondjuk a nyilvánvesző számolás. Ha gépben játszotok, akkor a, gép a tök könnyen számon tudja tartani, de a való életben strigulázni, számolgatni. következő játék, amivel tudni, hogy mi az a strigula a lapodon. <gül> <gül> Azért PTSD-ről szembe róla, a mágus STP rendszere. Hú, hogy az... Ja, se... Mi az a, sebzés, a... Tűrés, pont vagy mi ez? Ne valami ilyesmi, ha, hirtelen nem is eszembe. A lényeg, hogy minden tárgynak mennyi. Mi, mi... a tárgynak a HP-ja körülbelül az. De úgy, aztán lebontva, nem csak tárgyakra, hanem anyagokra. És aztán sebzés típusokra, anyagonként. Azt tudom, a... hogy itt van ó, oh, tehát hogy a fagy bőrön kevesebbet sebez, kevesebb STP-t von le a tárgyból, mielőtt használhatatlannál válik, mint mondjuk az elemi tűz, vagy a, vagy a természetes tűz. És így végig a sav, na, És azt, hogy most mindig elővenül, most akkor mennyivel sérült a páncélom, fegyverem, stb. Áh, lehetetlen. Hát az, hogy hogy ahogy kardon van ezért az megint más, mert az már fél mágikus fém, ezért azt az alapján kell kicskeresned. <gül> Tudjátok mi jutott eszembe, hogyha már mágus egyébként az, hogy a fegyverhasználat mágusnál. Hogy hiába vagy mondjuk másfél közes karddal a legmesterebb az egész univerzumban és, és a kiválóan forgatott mester szinte meg ilyesmi. Kezedbe akad egy, egy, egy rövid kard és így minuszokkal kell dobálnod és akkor aztán ez az, az totál hülyeség. Még na, a rövid megértem, de mondjuk egy sima hosszú meg ilyenek, nem tudom. Ott amúgy mágust is kiegészítették ezekkel a fegyvert családok, meg fegyvertípusok. Na ezt akartam szabályan. mondani is azt sem így van, hogy így fegyver családokra vehetsz fel, szkillet mondjuk pisztolyra meg sok, és gyakorlóra specializálódhatsz különböző tipikus, vagy típusokra, márkákra meg hasonlók, és akkor nem tudom olyan, hogy van, hogy mi a nagy családra egy, egy kockával kevesebbet do dobsz el mondjuk a, a specializációtról még egyet többe de valószínűleg baromságot beszélek, de mondjuk csak így az el szintén. Így-így, ha uh -huh. így, így, specializációt veszed fel, akkor az az egyen jobb leszel, de minden más még rosszabb. Igen. Na jó, szerintem. Ez... az a mágikus egy fegyver, egy fegyverhasználat, két KP, az, az lehetetlen tartani. Tehát. Úgy, hogy érted? van olyan, Tehát alapból úgy építették azt a rendszert, hogy már ott nem volt értelme, mert fejvadász kapott 14 fegyver használatot. Miért? Miért kell annyi fegyverhasználat egyáltalán? Na mindegy. Akármik van a kezed az a tudsz dolgozni. Mm, amúgy jó még ilyen játékmechanika is, és fogsz adni a fegyverhez, tehát még hozzá lehet csapni a sav, meg a tűz mechanikákat, én szeretem. A BRPG-ben a sav mechanika az azon tök meglepődtem, és tökre bejön, hogy, hogy ez egyből átüt páncírolni, és megy rá a HP-ra például, meg a, a tűz is, hogy átugorja ugye a, a vértet és egyből a karakteret mm -hmm. sem szó, hogy a fejgyújtod. Ó, például... oh, villámsebzés az. Ja, a villámsebzés, igen, hogy fénypáncél az aszhatod. De mondjuk a, a BRP is kritikus sebzések, azok kicsit bonyolultak nekem, mindig már az is ilyen VT és rendszerbe hogyha a gép kiszámolja a helyetted. De úgy valójában akkor Na, akkor most ez átütött, és ami átütött az akkor, az átüt, vagy ami a megmaradt sebzés, ami átment a pánción, akkor az most meg másfél szereződik, mert akkor ez egy izé impéling weapon, vagy érted, ilyenek egyik, ott még ott leállni matekozom, mert nem egy nagy matek, csak elrabolja az időt, az a két másodpercet is, amikor még ott akkor átszámolni a dolgokat. És a végén mondja be, hogy ja, de amúgy ez csak egy bronz volt. Ja, és akkor igen, ah. akkor 75%-ot sebezt csak, mert hogy az év acélpáncélre sebeztél. <gül> Na jó, srácok, van még valami hozzáfűzni valótok ehhez a témához esetleg? Ha, majd kirotyogom magamat az adás után még, ami volt van. <gül> <gül> Ilyenkor csak hogy mindenki ilyen dühöngve ordibál velünk, szöcs! <gül> <gül> Ti barmak, hát volt ez az adás? nem... Nem... Nem ezt mondani, mert megölöm a karakteriteket a követőségemban. Ami szombaton lesz. Szóval most helyesen jelentek. Ó, így van, így van, igaz. Helyes, okos, érdekes. Na jó, srácok, köszönöm, hogy itt vagyunk. Nem azért nem beszélek, mert félek, hanem csak valami belement a szemátba. A számba. Mi? Mi? Oké, adás vége, ennyi. Na jó, srácok, köszönöm, hogy itt voltatok. És köszönjük a nézőknek is, hogy végighallgatták ezt a kiváló epizódot. Hogyha tetszett az arázs, akkor támogassatok minket egy like-al Facebookon. Nem. Mi? Táma Mi? Támogassatok <laughs> meg. Ez meg semmi meg nem jött össze, mert Facebook adunk nincs és nem is lesz. Támogassatok minket egy feliratkozással Youtube-on, nyomjatok rá a, a subscribe gombra és nyomjátok meg a kis csengőt. De elérhetőek vagyunk Spotify-on, Apple Podcast-et, Encore-on és minden, minden létező platformon írhattok nekünk e-mailt a 01 az ra vagy csatlakozhattok a Discord szerverünk köz is ami a leírásban szerepel és megint elmondom hogy talán szeretnénk ezeket az adásokat élőben közötíteni és azon gondolkozunk hogy Youtube-on vagy Twitch-en csináljuk ezt szóval a leírásban ugyanúgy van egy link, ahol szavazhattok, és tudtok nekünk segíteni, elmondani a véleményeteket. Köszönjük, hogy meghallgattatok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!